Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Juontajana tänään mies, jonka kurinalaisuus ja aikatauluissa pysyminen ovat ihailtavalla tasolla. Sonataan tervetulleeksi laiska ja heittomerkkeistä kiireinen verbaali akrobaatti Ari Koma! Joo joo joo. myönnetään, myönnetään, myönnetään. Perjantai-kästi ja jäi nyt tekemättä, mutta... Sillä oli ihan hyvät omat syynsä. Mä olin perjantaina nimittäin Duunissa koko päivän ja sitten illalla, illalla oli muita kiireitä. No lauantai sitten meni aamupäiväsi ajelessa ja mennessä ja tullessa ja sitten sen jälkeen siinä tuota, noin, niin piti lähteä vähän niin syvään päähän hyppäämään. Niin ensin siinä pienessä pyhässä vedessä viittin ryöitä enää vääntää. No sunnuntai, mä ajattelin, että no joo, nyt mä voisin ehkä tehdä. Mutta sitten taas toisaalta, onko tässä enää mitään järkeä, onko parempi sitten vaan siirtyä suoraan uuteen viikkoon. Uuteen viikkoon ja tota, näin mä sitten totesinkin, että ehkä se on parempi, että me lähdetään näin maanantaina heti perjantai-fiiliksellä rakentaa tätä viikkoa. Öö, joo, ja näin sitten myöskin tehdään, nimittäin niin mä ajattelin, että tänään kuitenkin painaa noin perjantaiset kahdimesta lauseet, mitkä mulla on kyllä ollut tässä valmiina jo pitkään, mutta ei oo nyt sitten tänne mikrofoniin niitä saatu sylkästyä, niin, niin totta lähdetään niistä jo ihan noinkin liikkeelle ja sen lisäksi niin tänään puhutaan vähän ernäköisistä huomioita, mitä mä tein tuossa tosia lauantai sunnuntai vertaillaan erinäköisiä juottoloita. Mikä on semmonen hyvä juottola? Mistä tulee hyvät fiilikset? Öö, kannattaako baarissa olla niska jumissa? <laughs> Mä tein tästä niin sanottua tutkivaa journalismia sen suhteen ja voin kertoa, mihin tulokseen päädyin sekä sitten kaupat ja kioskit saa tänään runtua ihan niinku Ari Kohma-tyyliin, pikkusen niinku nyt taas vähän sylättää, mutta tota Näillä mennään. Totta kai meillä on kiinalaiset uutiset ja sen semmoset lärpäkkeet. Arvotuksia meillä nyt ei tainu olla, niin ei käynyt nyt niitäkään tässä al alkuun läpi. Niin tota, mennään hei kahdimmista lauseiden kautta niin tota, viikonlopun tapahtumiin. Tämä on podcast, joka ilmestyy jokaisena arkipäivänä, paitsi silloin, kun ei ilmesty. Oliks jotain? Joo, elikkä. tämä on tuota ohjelmaosio, jossa mä pääsen... Pääsen käyttämään mun hieman tämmöstä vilkasta ja kaksimielistä mielikuvitusta, niin tämä on nimittäin lauseet perinteinen ohjelma, jossa nämä seuraavat lauseet voisivat sijoittua tähän kyseiseen paikkaan, joka on tällä viikolla pubi, tai sitten sinne kodin pyhimpään, niin sanottuun konehuoneeseen, eli makuuhuoneeseen. Pidemmittä puheita mennään kuitenkin lauseiden pariin, mutta sitä ennen äänimies Timo kerro meille vielä, mikä on homman nimi. Kahden mestan lauseet. Oliks jotain? Okei, ollaan siis pubissa tänään ja... Tässä näitä nyt alkaa tulee sit sitten valmiina. Koska mä oon ainakin... Otetaanko pitkät vai suosilla ihan nopeet terävät? Mitä jos mennäänkin tohon pöydälle? Pitäisikö mä nyt laittaa tää Gimple jo sivuun? Tää lähtee ihan kivasti nousuun. Sori, mulla on vähän läikkyy. Otettaisko vielä kierros? Siinä oli tämänkertaiset kahden meistä lauseet, ne sitten seuraavan kerran taas tämän viikon perjantaina, jos ja kun silloin taas jakso saadaan ulos se, se ja harvotukseksi, mutta tota, mulla on kova luotto, että tämän viikon perjantai tulee oleen taas podcast-päivä, mutta jännitetään nyt sitä ja se selviää sitten tosiaan perjantaina tai sitten maanantaina ensi viikolla, mutta kyllä me, kyllä jakso saadaan, mutta tota, jos mennään tuohon viikonloppuja ja etenkin lauantain tapahtumiin, niin tossa kävi silleen hassusti, että monen asian summana löydettiin herra, iso herra Viitasen kanssa itsemme Kuokkalan Ostarilta kirkon pihasta tiputtelemasta niin sanottua pyhää vettä ja tota, niille, jotka on Jyväskylässä asuttaa tunne mestoja, niin Kuokkala on vähän tämmönen puolelle mesta. Ei ihan niitä kirkkaimpia katulampuja löydy sieltä, jos nyt vaikka tämmöistä ilmaisua käytetään. Vähän semmonen niinku hämärä paikka, etenkin tää Ostarin seutu, niin se siinä kurkittiin, kurkittiin olkame ja siitä syystä mentiinkin sitten siihen kirkon pihalle. Mä ajattelin, että tää on semmonen niin turvallinen ympäristö, jossa ei tapahdu kuin hyviä ja pyhiä asioita. Ja näin myöskin oli, mutta tosiaan monen asian summa että siinä ajaudut, ajauduttiin, yksi niistä suurimmista oli se, että ravintolan myöhässä esiintyi yksi kovimmista, ellei jopa kovin Trio eli A3, Suosittelen lämpimästi jos A3 joskus keikalla, niin ei muuta kuin mestoille vaan hei, hyvä halpa ja ennen kaikkea rock'n'roll. Mutta tota, siinä istuskeltiin ja, ja tota, tätä surullista kohtaloa me pohdiskeltiin, niin huomattiin samalla, että siinä oli myöskin näitä juottoloita ihan oikealle ja vasemmalle kädelle. Oikein käden puolella kimmelessä tämä ravintola myöhään, johon me oltiin totta kai menossa. Mutta ei haluttu mennä vielä, kun meillä oli siinä niin sanotusti piknikkevä, piknik vielä jäljellä, niin tota ajateltiin, että otetaan, otetaan oma hetki tässä näin raikkaassa ulkoilmassa ja nautiskellaan tilanteesta. Mutta tota myöhä ovella iso kyltti, jossa luki, ei kiirettä, olet kuitenkin myöhässä. Vieressä tuttu ja turvallinen, tiettyä sellaista vahvaa ja pehmeää viestiä lähetti pyörää. Valaistu Eversti Sadelsin naama. Tuli heti sellainen fiilis, että toi on mun mielestä toi on sellainen paikka, mihin mä voisin niin vapaaehtoisesti haluta mennä. Nimittäin tämä vasemman käden puolella on ollut ravintola Pub Unelma lähetti ihan toisenlaista viestiä. Ensinnäkin tummennetut lasit ja ikkunassa vilkkuvat sellaiset 80-luvulta peräisin olevat jouluvalot, pikkusen pölyiset. Antoi niin sellaisen kuvan, että tarvittaessa täältä saa ostettua muutakin kuin riisipiirakkaa, jos ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Toiseksi se, että Oven pielessä oli Olvin kyltti ja vieressä sitten puolestaan Sandelsin markiisin. Jätti semmoisen ison kysymysmerkin, että mitä sieltä hanasta nyt saa? Koska jos firma Hanna on ollut on Olvin, niin jää väliin. Mutta sitten taas Sandelsen saattaa kääntää veneen ihan toiseen suuntaan, mutta suurin farsi, suurin farsi tämän mestan kohdalla oli se nimi. Pup-unelma. Ainakin mulle tulee kuin vahva mielikuva kolmesti nukahtaneesta pubi-ruususta, että ei enää kauan tarvinnut miettiä, että menkö sinne unelmaan vai mieluummin kirkon portaille. Sitten taas toisaalta, jos se ainoa laitakaupungin juottolakokemuksen haluaa, niin, niin ehkä se unelma olisi sit se ainoa ja oikea valinta. En sitten tiedä, mutta ihan tämmöstä pohdintaa. Miten, Arska, jos sä välillä jättäisit nuo juottolat väliin ja menisit vaikka kuntosalille? Oliks jotain? Ihan hyvä ehdotus, Timo. Mä otan tuon harkintaan, mutta kuten niin kuin varmaan mun äänestä kuulette, niin, niin, niin mä oon tämmöisessä pienessä niin sanotussa darranuhassa. Tämä on termi, minkä mä oon ihan itse lanseerannut. Että on vähän tiekkö ääni käheä ja pikkusen semmonen niin tahme olo, niin mä en usko, että urheilu on nyt tässä olotilassa parasta, mutta mä voi loppuviikosta harkita, harkita tuota kuntosalia. Mutta tuota, jos jatketaan huomiolla, joita tuli tossa lauantaina tehtyä, niin baarissa tai pubissa, missä tahansa, niin ei oo kiva olla niska kipeenä. Mä, niin tota, mä en tiedä, mitä mä olin tehnyt, mutta ilmeisesti jotain niin, että olin saanut niska ihan jumi, ei käänny pää. No sitten kun istuu siinä baarissa, joka on täynnä, Aivan täynnä. Niin, että jokainen ainoa pöytä on niinku täynnä. Ja sitten siellä on se yksi pöytä aukeaa sit keskeltä. Niin, että ainoa tapa, joten sä voit niinku nähdä kaikki sun frendit ja kaikki muutkin ihmiset, niin on niinku päätä kääntelemällä. Ja ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun tuli semmoisia tilanteet, hei, arsko, katso tuominen toi. Ja sit mä käännyn sille, sille niinku, invaliidia vanhuksen risteytyksenä. No niin, minuutti per kymmenen astetta menee siihen mun kääntymiseen. Niin, niin joo, en ehtinyt nähdä, mutta oli varmaan joku kaveri siellä. Niin... No otin sitten linjan, en mä jaksa sitä enää mihinkään pyöriä, että kun et ku ei tää mun pää ja ei tästä niinku tuu mitään, niin mä tuijotan vaan tähän yhteen suuntaan. Et tää on hyvä, hyvä suunta, mä menen tällä. voin kertoa, että yllättävän nopeasti on maisemat nähty, kun tuijotat sitä baarin takaseinää. Mutta että ehkä se oma suuntavalinta olisi voinut olla parempikin, mutta paha vaan, että suosituksena jokaiselle, jälkää lähtikö niskakipäinen baari nyökättää. Mieluummin vaikka tennispeliin. Mikä tahansa muu parempi vaihtoehto kuin sä et mene sinne baari niska -jökissä. Että tämmönen ei ole suoratoista suositus, mutta elämä ohjeena pitäisin. Kiitos. Ihan hyvä ajatus, toi tennispelikin, mutta sun pitäisi kyllä arska mennä sinne kentälle. Katsomossa ei tuu hiki. Oliks jotain? No niin, eiköhän tämä meikäläisen suola suolaaminen nyt jo ala riittää, mutta tota. Vielä kun se viimeinen ja kenties suuri huomio tältä viikonlopulta työnnetään uutista, olisin päästä juttujenkin puolesta sitten uuteen viikkoon sukeltamaan. Mutta siinä sunnunta tota sunnuntai aamuna herättiin sit meikäläisen kämpiltä herran herra Viitasen kanssa ja todettiin, että kyllä juu näin se on, että joku on alasimensa unohtanut tohon meikäläisen otsalle ja, ja tosiaan sen verran pientä painetta pääkopassa tuntui eilen silloin jäljiltä, vaikka kohtu rauhassa otettiin, lähettiin ajoissa kotiolta ja jo melkein kolmelta tässä niin tota voi pitää silleen niinku rauhallisena iltana ja todettiin samalla että ei oo kyllä jääkaapissakaan niin kovin kummoset nämä eväit että ei tarvi niin sanotusti piknikille lähteä, niin lähettiin sitten piknikin sijaan kauppaa. Ja oltiin kuitenkin nukut kohtuu pitkää, kello oli jotain vaille 11 kun päästään siihen marketin pihalle niin sanotusti Ja huomataan, että eihän tää edes auki vielä Mikä kauppa ei nykyään aukee ennen yhtä toista? Kysypähän vaan, tuolla on niinku jengi 24-7 auki, niin k päättää, että juu, me auetaan vasta 11. toista kello tosiaan oli jotain 20 vaille, niin mul kävi mielessä että kun tossahan on vieressä tuo järkioski, Et pitäiskö mennä sinne ja ottaa siitä jotkut safkat ja, ja näin Mut sitten mä muistan, miten mulle kävi viimeksi, kun tilanne oli, tilanne oli tää sama, ja tästä päästäänkin sitten tarinaan. Se oli nimittäin joku pyhä päivä kesällä, ja se k ei ollut siis ollenkaan aukeet. että se ei ollut aukeemassakaan. Ja mulla oli pieni kaakeli siinä, siinä, ja tota jotain safkaa piti saada. Ja mä nyt kun seisoin taas siinä kaupapihalla, niin muistin, että se kioski on, että mä käyn siitä hakee jotain. Ja ainoa ruoka, mitä sieltä kioskista sai silloin pyhänä. Kun siellä ei ollut mitkään grillit ja kun sieltä myydään hodareita ja muut tämmöisiä, niin ne ei ollut mikään päällä. Ja ainoa ruoka, mitä siellä oli siinä koko r oli joku Atrian köpököpö -köpö makkara. Mikä oli niinku suurinta kuraa ikinä, varsinkin kun eihän mulla nyt kämpällä mitään grilliä oo. Niin tota uunissa semmonen jauhoklöntti, niin voin kertoa, että ei toimi. Mut myöskin ni niin keskeinen osa meikäläisen darran parantamista on joku limu. No itelle klassinen valinta on kokis. No siitä, että ei on kallista jonkun yli niinku... 5 euroa yksi iso pullo. No eihän tässä nyt auta kyllä ilmankaan jäädä. Että pakkohan se olisi ottaa. Ja menin sitten kassalle se yhden makkarapaketin ja sen kokiksen kanssa. Niitä tää myyjä kysyi multa, että moi. Huomasitko meillä on tuossa toi kokiksen tarjouksessa, Että se olisi nyt vaan sen 8 euroa. Ja samalla kun tämä myyjä sanoi että niin mulla putoaa leukalattia. Ja se myyjäkin alkaa itse nauraa sen, niin se petti ihan pokka. Kun sä tajusit, kuinka helvetin kallis se tarjous on. Niin... Totesin, totesin niinku siinä kauniisti, että kiitti, mutta et tämä tarjous ei ole nyt niin houkutteleva, että tota, jätän väliin ja maksoisin niinku 15 euro hinnan näistä köpököpö Ja Tästä lähtien linjaan, että mitä ikinä teettekin, niin älkää menkää darrassa kioskille. Niinku, Tässä on nyt mun mielestä saatu tälle päivälle jo hyvät elämäohjeet. Muistakaa, juottoloissa... Valitkaa aina se, se tota niin, pikkusen miellyttävämmän näköinen paikka. Ei sitä hämärää mestaa. Paitsi jos haluaa sen aidon kokemuksen, niin sitten ehkä voi tehdä poikkeuksen. Toinen ohje. Ei niskajumissa baariin. Ja kolmas. Ei darrassa Rlle. Nämä on niin meidän tämän viikon elämäohjeet. Näillä me luistellaan loppuviikkoa kohti. Mutta tota. Joo. Kiitoksia. Mä oon aika halpa. Nyt on happy houri. Oliks jotain. No tottahan toki. Pistetään kato viikko käyntiin neljällä chokilla? Tässä tulevat kiinalaiset uutiset, joten hyvää iltaa! Saara Aalto yltyi uhkarohkeaan temppuun. Kisapari tyrmistyi, sanoin, että ei, mutta Saara vaati sitä. Voisitko nyt Saara käydä jo hommaamassa ne Kokoiset parkuttua tai makkaran ja alkaa käydä jo surulliseksi? Uusitko vetimet tai tapetoitko seinän? Osallistu kuvahaasteeseen jakamalla kuva pienestä pintaremontista. Olisimme taas ainoa, joka ei halua nähdä näitä kuvia, kuulostaa ihan kiertoilmaisolta sille, mitä pienessä poikameesyksiössä saattaa tapahtua yksinäisenä torstai-iltana. Tähdet, ennen ja jälkeen huulitäytteiden vertaa paljon puhuvat kuvat. Kuvat saattavat puhua paljon, mutta täyteen tungitut huulet eivät. Epäonnistuiko ruskea kastike? Syy ei ole sinussa. Vaan todennäköisesti lastassa, kattilassa tai raaka ainakin jos suomalaisilta naishiihtäjiltä kysytään. Kuka sä oot, mikä mä oon ja oliks vielä jotain? No totta kai arvotus vielä loppuun. Ja tota, tässä on nyt tänään vähän niinku tutkailtu menny, menneitä aikoja, viikonloppua, vähän fiilistelty ajatuksia sieltä, niin huomenna voidaankin sitten tiistain kunniaksi sopivasti kääntää katseet eteenpäin ja tuleviin uusiin juttuihin ja tarinoihin ja asioihin. Mutta tota, siihen liittyen myöskin tämänkertainen arvotus. Ja nyt sit, jos oot valmiina, niin tässä se tulee. Mistä tietää, kumpi on Madon etupää? Ja sillä aikaa, kun pohdit tätä, niin mä kerron sulle, että Spotifyissa puhelimella ainakin on semmonen seuraa-nappi. Paina siitä nyt samalla, kun kuuntelet tätä. Tai sitten jos kuuntelet esimerkiksi läppärillä tietokoneella tai mulla, niin siellä on ainakin semmonen joku sydän. Niitä siitä kannattaa painaa hyviä asioita, tapahtuu, tykkää ja... Kerro jollekin frendille meidän showsta, jos tykkäät. Ja jos olet tykännyt kuunnella, niin ennen kaikkea tuu kertoa mulle, mistä oot tykännyt, mikä on ollut sun lempijuttuja. Tai mitkä on ollut semmosia juttuja, mistä sä oot tykännyt tai et tykännyt. Ne on myöskin tärkeitä, niin mä pystyn sitä aina vähän silleen, niin miettimään, että mitkähän niin toimii ja mikä ei toimi. Päästään niin eteenpäin tässä hommassa. Mutta tota, no, niin tässä myöskin samalla vauheilla, niin sitten haluan toivottaa sulle oikein hyvää tai huonoa viikkoa. Koska me oliks jotain podcastissa, emme usko pelkkien hyvien. Ja ja tota noin, mahtavia asioiden tapahtumia, vaan osaamme arvostaa myös niitä huonoja hetkiä, huonoja viikkoja ja näin ollen, ei muuta kuin morjes meikäläisen puolesta. Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa AriKohma Official. Uusi oliksi jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa.